Hogy létemről? Jó napot! Jó napot! Hogy van? Köszönöm, jól? És az egészsége hogy szolgál? Nincs okom panaszra. De minek húzza azt a kötelet maga után? Kötelet? kérdeztem hátra pillantva. Ha. azok a beleim.